Розділ третій. Ще один рушник. Ті ж незвичайна жінка, коли вона починає якусь справу, чи то прибирання будинку, чи навчання катанню на роликах, вона доводить це до кінця. Вона навчилася кататися назад, можливо, ви пам'ятаєте це, хоча вона ледь не померла, навчаючись, і одного разу пролежала двадцять хвилин непритомно, вдарившись по тилицею. І, як ті ж пізніше визнала, вона вирішила з'ясувати, хто або що повісило Джонсона за шию на люстру. Тож після того, як Томмі пішов, вона пересіла у своє крісло на колесах і попросила мене подзвонити міс Льюїс. «О котрій годині ви йдете обідати?» – різко запитала вона, коли та зайшла. «Я не обідаю», – сказала міс Ріуіс. «Чому?» «Від цього я гладшою. До того ж, ніколи немає нічого путнього поїсти». «Хм», – сказала тіш, «гадаю, харчування у цій школі медсестер вище середнього. Я сама наймала економку. Вам краще пообідати сьогодні. Але о 12 годині, – твердо сказала тіш, будь-яка медсестра, яка доглядає за мною, їсть – тричі на день. Міс Льюїс стояла в дверях, її чепчик був насунутий на одне вухо, і вона витріщалася на тіж. А тіж люто дивилася у відповідь. "Я віддаю перевагу дієті", сказала вона зухвало, смикнувши за пояс свого фартуха. "О 12 годині", повторила тіж. І тоді міс Льюїс здалася. "Дуже добре", неприємно сказала вона чи має значення, що я їстиму. Жодного. А тепер надішліть мені Сміт, спокійно сказала Тіш, і зачиніть двері. Тут протяг. Міс Льюїс грюкнула дверима, виходячи. І яка причина не була у Тіш, щоб позбутися її опівдні, вона не зважила на жодні пояснення. Через 10 хвилин міс Сміт постукала у двері і зайшла. Вона виглядала втомленою, але бадьорою. «Вам щось потрібно від мене, міс Карбері?» – запитала вона. «Якщо ви не зайняті», – сказала ж найприємнішим тоном. «Сідайте, мій Сміт. Лізі, Аггі, це та міс Сміт, про яку я вам розповідала. Ви ж пробачите цікавість трьох старих жінок, чи не так, міс Сміт? І відповісте на одне-два запитання про минулу ніч. Звісно, вона виглядала здивованою» і здається навіть розваженою. По-перше, запитала ті ж, дістаючи лівець та аркуш паперу для листів зі столу, чи розпочати якесь розслідування. Гадаю, ні, сказала міс Сміт. У лікарні завжди трапляються дивні речі, а крім того, були зміни в керівництві, і все йде шкереберть. Двоє інтернів пішли минулої ночі, і директор сьогодні вранці досить зайнятий. «Ага», – сказала тіш і щось записала. «Де зараз тіло?» Його сьогодні вранці відправили до анатомічної комісії. Він не мав ані родичів, ані грошей. Якщо його не затребують протягом певного часу, його відправлять до рестинальної кімнати коледжу. Аггі здригнулася. А тепер міс Сміт, сказала тіж, відкинувшись у своєму кріслі на колесах. Чи не могли б ви розповісти мені точно, що сталося минулої ночі? Ні, не могла б, сказала міс Сміт усміхаючись. У нас тут є правило. Коли пацієнт помирає в одній із палат вночі, денні медсестри цієї палати супроводжують тіло до моргу і готують його до поховання. Нічна медсестра, яка відповідає за кілька палат, не може легко покинути пост. Я відповідаю за палату Кей, а міс Блейк – моя помічниця. Вона сьогодні не у палаті Кей, – сказала тіш. Ні, вона тут, замінюю чергову медсестру в коридорі на її вихідний. Міс Блейк нездорова, і це легша робота. Хвилиночку, – сказала тіш. Як звуть нічну медсестру палати Кей? Міс Дюран, о котрій годині помер містер Джонсон? Незабаром після опівночі. У записі було зазначено 12:10. І вас одразу покликали. Я думаю, ні, повільно сказала міс Сміт. Була ж майже перша година. Це звичайно так відбувається, запитала тіш. Зазвичай, ні, сказала міс Сміт. Але і не надзвичайно Нічна медсестра могла робити жарознижувальну ванну або щось іще, що вона не могла покинути. — Ви дуже поблажливі до цікавості трьох старих жінок, — сказала ті ж з найприємнішою посмішкою. — Чи будете ви такими ж люб'язними іще трохи, і розповісте нам, що сталося в морзі? — Ну, насправді, зі мною нічого не трапилося. Доктор Грім оглянув Джонсона і констатував смерть. Його викликали з операційною, щоб зробити це, хоча Джонсон був медичним випадком. Нічні санітари Брікс і Маршал віднесли тіло до моргу і чекали з ним, доки ми з Міс Блейк не прибули. «Брікс і Маршал», – записали тіш. Світло було вімкнене, і Брікс курив. Ми посварилися через це, бо санітарам заборонено курити під час чергування, а від тютюну у мене болить голова тішно хилилася у своєму кріслі і подивилася на міс Сміт. «Чи часто сваритися із санітарами, міс Сміт?» Міс Сміт бадьоро посміхнулася. «Досить часто, – сказала вона, – вони такі недолугі. Ви не вважаєте можливим, що ці чоловіки могли відплатити вам, розігравши вас?» Міс Сміт замислилася. «Ні, – сказала вона, – не думаю, коли я знайшла там зачиненою шафу для білизни, і пішла вниз за простирадлами, вони обоє працювали в палатах. У будь-якому разі вони, можливо, б, і захотіли б зіграти жахливий жарт зі мною, але я не думаю, що вони б намагалися налякати міс Блейк. Її люблять. А після того, як ви пішли за простирадлами? Це все, що я знаю, міс Карбері. Решту ви чули від міс Блейк. А ви впевнені? Раптом втрутилась Аггі, нахилившись вперед. «Ви впевнені, міс Сміт, що він не зробив це сам?» Міс Сміт витріщилася. «Та він же був мертвий, міс Пілкінгтон!» – сказала вона. «Він хворів місяцями, і якби він був живий, як я цієї хвилини, він не зміг би повіситися так, як висів без жодної опори поруч, чи відкинутого стільця. Центр кімнати був порожнім, коли ми його знайшли, а найближча річ – це бильце-ліжка за добрих вісім футів. Він, здається, був спіритуалістом. Так, так, справді, засміялася міс Сміт. Вам стало моторошно, якби ви почули його, як він лежав там і вів цілі розмови. З ніким поруч, а стукіт по його ліжку був таким, що медсестри відмовлялися міняти простирадла. Гангі затремтіла. «Боже мій! – сказала вона. – Сподіваюся, вони не відправлять його назад сюди до Ростинальної. Я не заспокоюсь, поки його не поховають. О, можете про це не хвилюватися?» Бадьора сказала, міс Сміт, підводячись, щоб піти. Нам би все одно навряд чи дісталася уся його частина. Що ж, як сказала Тіш, вона не дізналася нічого нового, крім того, що Джонсона залишили в палаті на 50 хвилин після смерті, а не на 10. Але хоча люди в лікарні, схоже, були схильні залишити цю справу в спокою, Після відправлення тіла і повернутися до своїх справ, які, як сказала міс Сміт, і так сповнені дивних речей, ті ж, як я вже казала, взявшись за справу, не збиралася відступати. Рівно о півдні, за дорожнім годинником, коли міс Льюїс пішла, ті ж підвелася зі свого крісла на колесах і потягнулася за палицею. «Ти можеш тут залишитися, Аггі?» сказала вона. «А якщо Льюіс повернеться, скажи, що я проведжаю Лізі до ліфта». «Вона і слову не повірить», заперечила Аггі. «Тоді щось вигадай, у що вона повірить. Лізі йде зі мною». Я не здивувалася, коли тіж повернула ліворуч у коридорі і пошкутульгала до підніжжя сходів. Вона там зупинилася і обернулася. «Ми підемо, «Подивитися на ту кімнату при денному світлі Лізі», – сказала вона. «Але спочатку я хочу, щоб ти це прочитала. Ти практична жінка. Якщо в когось із твоїх родичів колись після смерті відросло волосся, то ти, принаймні, не хвалишся цим». Вона витягла із рукава свого халата сторінку ранкової газети, складену навпіл, і вказала на абзац. Амос Джонсон колишній відомий місцевий медіум. Помер минулої ночі в лікарні Данкер після тривалої хвороби. Джонсону було 67 років. Він жив у відставці та бідності з моменту вбивства своєї дружини кілька років тому, злочину, за який його судили та виправдали. Тіло жінки було знайдено у вітальній будинку Джонсонів, повішене на люстрі, за допомогою рушника, зав'язаного на шиї, ті ж спостерігала за мною. «Ну і що ти про все це думаєш, Лізі?» – запитала вона. «Збіг обставин», – сказала я з удаваним спокоєм. «Чимало чоловіків вішали своїх дружин на щось, коли тім набридали. І якщо подумати, звичайний рушник завжди під рукою. Ми не дивилися» одна на одну.